Və sələt və səlamu alə əşrəfil ənbiyyə və seyyidil mürsəlin, əm məbəd rabb sadri və yəçsirlə əmri və ahlu ləqdə təmmillisəni yəfqəhül qəvli Həm də olsun Allahə təkdir, şəriksizdir, əzəlidir Nə doğub, nə doğulub Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli yoxdur Və həm də olsun ki, o imkansız şeyləri mümkün edir Və həm dostun Allah ha ki, o hər şeyi əvəz edir, hər şey ona əvəz etmir. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli peyğəmbəri Muhammad sallallahu alayhi və sallamə və əhl-i beytinin, səhabələrinin və qiyamətə qədər onların yollarını gedənlərin üzərinə. Deyimsəlləm qardaşlar, dünənki dərsimizin davamı olaraq bu gün davam etdirəcəyik. Şeytanın insanı aldadan yoldan çıxardan, amillərdən, şeytanın insanı aldatmaq üçün qurduğu torlardan biri də səbəbləri ihmal etmək. Səbəblərdən lazımınca yakışmama və yaxud səbəbləri tərkələməkdir. Allah s.q. Quran-ı kərimdə buyurur, Əmumə ətbə səbəbə o səbəbləri tutaraq yoluna davam etdir. Kəhv s. Və səbəblərdən, səbəbləri də ihmal etmək lazımınca yapışmamaq, şeytanın insan üçün hazırladığı torlardandır, hilələrdəndir. Səbəbi insan səbəb mənziləsində saxlanmalıdır. Nə səbəbi zahirən tərk etmək, nə də səbəblərə bağlanmaq lazımdır. Nə də səbəblərə bağlanmaq lazımdır, daha dəqiq desək, zahirən səbəblərdən tutmaq qəlbən isə səbəbləri tərk etməli lazımdır. Qəlbən deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necəki bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə bütün həyatı boyu, həyatının bütün sahələrində səbəblərdən tutub və öz əshabını da həmişə buna yönəltdi. ki, dəvəni səhrada buraxıb Allaha təvəkkül etdiyini İttihad edən kimsəyə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, buyurur ki: "Dəvəni bağla, ondan sonra Allah subhanahu wa ta taala-ya təvəkkül et." Və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, ümumiyyətlə həmişə reallığa önəm verir. Səbəblər yetişmədiyi bir vəziyyətdə həyatda nəyisi isə əldə etmək üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam Özünü Allahın rəhməti ilə nə də özünü Allah Subhanahu Teala'nın gücü ilə aldatmayıb. Allah insanı əf edir, amma nə vaxt qul tövbə eləyəndə? Allah Subhanahu Teala qullarına kömək edəcəyinə vədd verir, amma nə vaxt insanlar səbəblərdən yapışanda? Və ümumiyyətlə Məkkədə səhabələrə olmazı nəziyyət verirdilər. Xabbab ibn Ərətin Eləcə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə həyatında Sirada Xəbbab ibn-i Nəhərətin elə bir belinə, kürəklərinə köz sökürlər. Bilal radiyallahu anhını daş altında qoyub əzirlər. Ammar ibn Yasirin anasını və atasını gözünün qabağında öldürürlər. Həmçinin buna bənzər digər işgəncələr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Kəbədə namaz qılanda gətirib dəvənin içalatını Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm töküllər və digər əzizlər və Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur: Sizdən birinin başına bir müsibət gələndə mənim müsibətimi, mənim əziyyətimi xatırlasın. Amma Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm belə bir anlarda nə Həmzəyə, nə də Ömərə deməyib ki, gedin Əbu Cəhli və yaxud Əbu Lehabi öldürün. Çünki səbəblərdən tutmağa necə deyirlər, müsait deyirdilər, zahirən cihad üçün real şərtlər və səbəblər yox idi. Və bu günlərdə Peyğəmbər s.ə.v səhabələrə bol-bol səbir və dua silahından, səbəbindən tutmağı tövsiyə edirdi. Və sonradan Allah Sülhanələni Al izni ilə elə bil ki, Həbəşistana və Mədənəyə hicrət qapları açdıq. Və həmçini Səbəblərlə əlaqədər toxunması lazım olan məsələlərdən biri də, məqamlardan biri də müsəlmanların üxud döyüşündəki olan məğlubiyyətidir. Ümumiyyətlə, alimlər üxudla əlaqəli hər hansı bir kitab yazanda və yaxud söhbət edəndə və yaxud xütbə verəndə ən sıx toxunduları qaynar məqam üxud səbəbləri tərk edənlərin və yaxud səbəblərdən lazımınca yapışmayan insanların ibrət alması üçün bir zəfərdir, məqlubiyyət deyil başlığıdır yəni bir də təşkil edirəm, uxud səbəbləri tərk edənlərin və yaxud səbəblərdən doğru düzgün yapışmayanların ibrət alması üçün uxud bir zəfərdir məqlubiyyət deyil pro fikir verin Allahın ən sevimli qulu Muhammed s.a.v orada sahabələr orada Amma səbəblərdən doğru düzgün tutulmadığı üçün Yəni, döyüşü qazana bilmirlər Səbəblərdən tutmayanda İnsanların xatirləri də Olara fayda vermir Səbəblərdən tutmadan İslah və müvəffəqiyyət Gözləmək olmaz Və Səbəblərdə əlaqəli Tokunmaq istədiyimiz məsələlərdən biri də Bugün necə ki, çox-çox belə suallar verilir Ailə problemlərdir Daha doğrusu, müsəlman ailələrində olan problemdir və o tezə İslamına gələn qardaşlardır, bir neçə ildir ilə islamı dərinliyi ilə dərk eləməyib, onların ailələrində çıxan problemlərdir. Nəcə ki, çox vaxt qadınların zəifliyindən, itaqsizliyindən və s. belə şeylərdən şikayət olunur. Və birinci olaraq, deyirik ki, bu məsələdə Ümumiyyətlə, qadının zəifliyində və haradasa səhlənkarlığında və buna bənzər şeylərdə qadını başa düşmək qadına düzəştək etmək lazımdır. Çünki cümə xütbəsi yox, əlavə iman qaldırmaq üçün dərs yox, bircə qalır Allahın izni ilə səbəb kimi o qadının ümidi sənə və sən də ona dini nəsiyyət etməsən, bu qadın öz imanını hardası varacaq. Və diqqət yetirin, söhbət nəsiyyətdən, mövizədən gedir. Dini əmir və qadağaları qadın üzərində tətbiq eləməkdən getmir. Və tətbiq etmək üçün hamımız bilir ki, insanı hazırlaşdırmaq lazımdır. Elə deyil, tətbiq eləmək üçün insanı hazırlaşdırmaq lazımdır. Və bir insanı öyrətməmiş, hazırlatmamış ondan tətbiq, nəticət tələb etmək, nəticə tələb etmək olmaz daha doğrusu fayda verməyəcək çünki bir şey olmadığı yerdə axtarmaq onu axtarmamaq kimi bir şeydir həmçini bir şey insanlardan istəmək hüququna malik olmaq üçün gərək onu insanlara verəsən və vermədiyin, etmədiyin nəsiyyətin, mövizənin səmərəsini istəmək də doğrudan da ən böyük ədalətsizlikdir və necə ki Bir gün abədlərdən biri qadınların fitnəsindən, şərindən, naqisliyindən söhbət açır və vaz verir, bu vaz əsnasında qadınları müraciət edir, deyir ki, Yusufi yoldan çıxartmaq istəyən siz qadınlar deyildinizmi? Və dərsdən sonra qadınlardan biri ona yaxınlaşıb, deyir ki, bəs Yusufi uyuyaya atan kimləri idi? Ayin Bəsli Yusufu, Quyu atan kimləri idi Və bəzən Ümumiyyətlə, qadından elə kamiliq Axtarırlar ki Və elə şəhətlər qoşurlar ki O şəhətlər, o, o sifətlər Hətta kişilərdə belə yoxdur Və ümumiyyətlə də biz bilirik ki Allah Subhanahu Teala Kişini qadından Qat-qat Möhkəm yaradır İradəli yaradır, güclü yaradır Nəsə, səbəblərdən tutmaq Həyatın, dinin, dünyanın Hər bir sahəsini əhatə edir. Əgər bir işçi tükana və yaxud vəzifəsinə vaxtı-vaxtında gəlib getməzsə, işdə qoyulan qaydaları pozarsa, müdürün necə onu o işdə saxlayacağına və yaxud ona kamil maaş verəcəyinə ümid bəstəyə bilər. Və həmçini Allahın qarşısında da vaxtı-vaxtında namazını qılmayan, əmirlərinə qarşı gələn, qadağlarını bozan, lə təvəbə etməyən bir qul Allahın onu bağışlayacağına, ona əzab verməyəcəyinə necə ümid bəssiyə bilər? Və Allah Sübhanauhu Taala səbəblərdən tutmaq barəsində Qurani-Kərimdə buyurur: "O göyümlər, innəllaha la O göyümlər ki, o göyümlər öz hallarını Dəyişdirməyənə qədər, yəni öz hallarını dəyişdirmək üçün səbəblərdən tutmayana qədər, Allah onların hallarını əsna dəyişdirməz. Və həmçini səbəblərdən sonra toxuma istədiyimiz məsələ, şeytanın insanı aldatmaq üçün qurduğu hilələrdən biri də arxayınçılıq, ibadətdə özünü bəyənmək, özündən xoşu gəlməsi və ərəbcə buna ucub deyirlər ucub torudur və arxayınçılıq insanı elə bir pasivləşdirdiyi məsələyə ciddi yanaşmasına yanaşmamasına gətirib çıxartdığı üçün İslamda qınanan bir hədəfə çevrilmişdi amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin və yaxud sahabələrin və yaxud tabiyinlərin həyata baxanda görürsən ki onlar bu sıfətdən tamamilə ızaq olmuşlar Necə ki Allahın ən sevimli peyğəmbəri Muhammad sallallahu alayhi sellem keçmiş və gələcək günahları bağışlanmasına baxlayaraq gecələri ayaqları şişənə kimi namaz qılardı. Və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemində ən çox elədigi dualardan biri də Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulub ala dinik əzizəri çevirən Allah bizim qəlbimizi öz dinində sabit elə duasıdır. Necə ki Ravi səhabələri vəzif edərək buyurur Əgər siz səhabələrin ibadətini, sədaqətini, qorxusunu görsəydiniz Dəyərdiniz, bunlar dəlidlər Amma onlar sizin bu halınızı görsəkdi Dəyərdilər, bunlar müsəlman deyirlər Və Allah subhanahu wa ta ta'ala digər bir ayda buyurur Allahın məkrindən anca xüsranı uğrayan kimsələr arxan üçün xapa bilər Əraf surəsinin 99-cu ayəsi İmam Sadi bu ayənin təfsirində buyurur ki, şərfində buyurur ki, bu ayə qulun nə qədər də imanlı olmasına baxmayaraq, arxainçılıq tatmaması üçün qula olan ciddi bir xəbərdarlıqdır. Və İbn Cəuzi, İbn Serin barəsində buyurur ki, səhərləri canını, malını Allah üçün fəda verərdi, dini başa salardı, insanlarla söhbət elədiyi zaman onların üzünə gülümsəyərdir. Biris Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Qardaşının üzünə gülümsəmək özü belə nədir? Sədəqədir. Gecələri isə ibadətə qapanıb namaz qulardı, ağlayardı. Kənardan onun baxanını görəndə deyərdim ki, görürsən, bu insan nə günah edib ki, bu qədər ağlayır. Allah subhanı tağlayar, yalvarır, yaxarır. Hətta onu görənlərdən bir fikirlər Bir elə fikirləşdim ki, elə bil ki bir kəndin cəmaətini ödürəm. Və alimlərdən, yəni asimdən rivayet olunur ki, Əbu Vayl gecələri namaz qılıb ağlayardı. Əgər onun bu halını görmək üçün ona dünyaları versəylər vəd versələr, o əsla bu gizli əməlinin açıq-aşkərə açıq çıxmasına razı olmazdı. Muhammed ibn Vasi buyurur ki, Bizdən elələri var idi ki, 20 ilə yaxındı yaxındır, gecələri ağlayırdı. Onun bu əməlindən hətta deyir, zövcəsinin belə xəbəri yox idi. Və Həmməd ibn Zeyd buyurur ki, Mühəmməd ibn Vasi ölüm yatağındayırkən, can verərkən onu ziyarət etdik. Ağlağan ləqəbli adı Yahya olan biri gəlib onu ziyarət etmək üçün izin istəyir. Mühəmməd ibn Vasi... Deyirlər ki, belə bir adam gəlib, səni ziyarət eləmək istəyir və Muhamməd İbn-i deyir ki, adı Yahya olur. Hansı Yahya? Deyirlər ki, qohumun Yahya. Və yəni soruşur ki, hansı Yahya? Deyirlər, ağlağan Yahya. Və deyir, buyurur ki, ən şərli günlərimizdir belə adlara nüsbət olunduğumuz günlərdir. Və ən şərli vaxtlarımız, günlərimiz belə adlarla çağırıldığımız günlərdir. Yəni, niyə görə bunu deyir? Çünki belə adlarla çağırılmaq insana gətirir, özünü bəyənmək kimi hallar gətirir. Və Süfyan İbni Uyeyna buyurur ki, bir gün bir məclisdə kövrəldim, ağladım və öz-özümə dedim ki, şaş ki, ətrafımdakılar da ağlayardı. Yəni, haradasa bu əməlin maslaha baxımdan insanlara daha faydalı olmasını fikirləşərək, yəni belə dedim, öz-özümə. Və sonra deyir, gecə yatdım, yuxuda gördüm ki, mənə dedilər ki, ey sıfiyyam, get əcrini səni görmək istəyək insanlardan götür. Və İbn-i Munkədir öz dövrünün ən cömərd insanlarından olur. Buyurur ki, gecə ikən deyir, məccidə namaz və dua edirdim. Birdən minbərin kəmarında bir adamın, deyir, belə dua etdiyini işitdim. Həmin adam deyirdi ki, ey Rəbbim, quraqlı baş alıb gedir, qulların əziyyət çəkir, öz lütfun bizə yağış göndər ki, bu qulları faydalansın. İbn-i Munkədir deyir ki, az bir müddət keçmişdi, hava dəyişdi, bulutlar deyir, toplandı və deyir, yağış yağmağa başladı. Amin insan deyir məsciddən çıxandan sonra onu izlədim və evinin yerini öyrəndim. Evinin yerini öyrəndim və səhər-səhər onun sandını ziyarətinə getdim. Və İbn Munkədir elə bir öz dövründə belə insanları toplayardı, onların ehtiyaclarını görərdi və onlara yaxınlıq edərdi. Bədir İbn Munkədir deyir ki, mənə doğrudan da belə bir adamın mənim şəhərimdə Yaşaması və mənim bundan xəbərim olmaması məni çox təəccübləndirdir. Və sonra bu adamın evinə getdim, izin alıb onun evinə girdim və gördüm ki, adam dülgərdir və taxtadan düzətdiyi bəzi şeyləri düzəldir, satır və bunun da qarını dözdürür. Və həmin adama dedim ki, bəs dünən gecə mən belə bir şeyin şahidi oldum, xaiş edirəm məni elə bir öz və yaxın dostlardan seçəsən və bunun sonra nə ehtiyacın olsa, elə bir mənə deyəsən. Və həmin adam deyir ki, səndən böyük bir şey istəyəcəm. Əvvəla bu gördüyünü heç, kime, heç kimi yanında danışmı. İkincisi, əgər danışsam belə, mən öləndən sonra danış. Üçüncüsü, mən öləndən sonra belə danışsam, adımı zikriləmək. Adımı zikrələmə, bir də mənim evimə gəlmə, çünki sənin bura gəlib getməyin mənim şöhrətə minməyimə səbəb ola bilər, şöhrətləndirə bilər. Əgər məni başqa bir sözün olsa, mənə bir başqa sözün olsa, məsəlcə çatdıra bilərsən. İbn-i Umunikədir elə bil ki, bu rəvayəti həmin insan öləndən sonra məçhul şəkildə rəvayət edir. Və ibn Ümən kəzdir ki, həmin bu insan deyir, bəlli bir müddətdən sonra o evdən çıxıb getdi. Və o evdən gedəndən sonra onun ətrafında yaşayan insanlar həmişə məni dinləyəcək. Deyirlər, sən bu insana nə səbəb ki, bu insanı burdan qaçırdın deyir. Beləlik onunla kifayətlənirik. Hələ qalsın gələn dərsimizə. Sallallahu əleyhi və səlləm Muhammed və alə alihi və səhbihi.